через те, що, тому що, відкидає. Такою є й доля цього штучного, непотрібного крокувати. Хоч воно й увійшло разом зі словом «позаяк» до наших академічних словників, та народ не сприйняв його, бо щось так і не чути, щоб десь на Україні казали «Голова колгоспу крокує до правління» а бригадир закрокував до своєї бригади. А кажуть, і, очевидно, далі казатимуть, голова колгоспу йде до правління, а бригадир подався і до своєї бригади. Треба пам'ятати, що іменник «крок», який лежить в основі дія слова «крокувати», означає українською мовою відстань між ногами, що рухаються, а не рух, як у російській мові «шак», на позначення руху є інші українські слова. Хід, хода. Шкода ходу до поганого роду, прислів'я. Поперек дороги тихою ходою повз мене йшов старий дідок. Щоголів. Замовк Ярема зажурився, поїхав ходою. Шевченко. Наддавати ходу або ходи. Українсько-російський словник Академії наук України. Забрехали на подвір'ї собаки, почувши ходу людини. Стельмах. Ступа. На тому березі почулася кінська ступа. Коцюбинський. Проти вітру повільною ступою йшли коні. Чорнобривець. Отже, треба не допускати штучних висловів типу «Ішов тихим кроком», «Прискорив кроки» тощо. Хибно створеною була і військова команда «Кроком руш» відповідно до російської «Шага марш». Українським відповідником до російських слів «Шаг» поступ є «Хід». Екзекутор перейшов скорим ходом по хаті і стукнув палицею в один, другий і третій кут. Черемшина. Отже, і у військовій команді треба замість слова «крок» поставити хід, ходом руш, як це і зробили згодом, чи не самі творці цієї команди. «Корити чи палити цигарки і люльки?» Як правильніше сказати по-українському курити чи палити цигарки і люльки?» Адже чуємо зусти, читаємо «Я більше не палю, кину». Тут палити заборонено. Корити в туалеті, тощо. Не тільки в сучасній нашій літературі можна прочитати гетьман, Дивився в вогоні, спокійно палив люльку. Рибак. А й у класичній часом виявляємо такий самий вислів. Проте в народному мовленні більше чуємо слово «курити», аніж «палити». «Та й викришив вогню, та й закурив люльку, не журися!» Народна пісня. «Дурень нічимся не журить, горілку п'є, та люльку курить!» Номес. Дієслово «палити» в значенні «корити тютюн» зайшло до української мови з польської, але воно має і інше значення – розводити вогонь, багаття, пожежу, знищувати вогнем. Вони довели людям, що не треба палити та й руйнувати народне добро. Коцюбинський. Від чого виник іменник «палій» – людина, що нищить щось вогнем? Того, хто курить тютюн, звуть курець, а не палій. Отже, вислови курити тютюн і палити тютюн то тожні паралельні. Але через те, що слово палити має два значення, краще уникати непотрібного паралелізму і там, де мовиться про тютюнові вироби, вживати тільки слова курити і курець. Я більше не курець, місяць тому кинув курити. А взагалі краще не курити, палити. Листати й гортати, перегортати, перегортувати. Листає протяг потемнілі книги. Читаємо в одному сучасному вірші, хоча давно відомо, що старінки книжок і журналів не листають.